hjemmagasin. Hey, mit navn er HC og jeg er træt af det danske sprog. Det er kedeligt, det er for lært og der er ikke nok slang. Men det har jeg tænker mig ret op på her i podcasten HC slanger sig. Der får du opdateret din mentale ordbog. Så hvis du er stand-up komiker, hvis du er rapper eller hvis du er statsministerens taleskriver, så er du kommet til det helt rette sted. Det første ord, der trænger til en overhaling, er ordet STOL. En stol er noget, vi alle sammen bruger hver dag, men hvorfor hedder det bare en stol? Det lyder hårdt, det lyder kedeligt. Her er nogle alternativer. Røvhylden, skridtpotjet, ballebæren eller den døde hest. Dagens andet ord er ordet VASE. En vase står i alle hjem, men ordet VASE er måske det kedeligste ord i det danske sprog. Her er nogle alternativer. Det høje borselénshul, den blinde kikkert eller blomsterskiden. Og så til et lytterønske, hey jo HC, kan du ikke finde på en ny måde at tale om sin tissemand på? Og det kan du fandme tro. Man kan for eksempel sige tisse, tisse, tisse drengen, eller øh, Uri, urinmanden. Øh, nej, nej, det er ikke så, så godt. Vandladnings, nej. Pisseherren, nej. Næh. Ved I hvad, jeg tror ikke, man kan finde på slang for tissemænd. De ligner jo heller ikke rigtig noget af, Og den bruges jo heller ikke rigtig til noget, så der kommer ikke rigtig nogen billeder ind i mit hoved. Det var alt for i dag, homies. Vi slanges ved. P Du lytter til det tomme magasin. God aften og velkommen til Exorcisten. Det er mig, der er eksorcist. Jeg hedder Allan, og jeg er uddannet præst. Eksorcisme er ikke noget, vi bruger så meget i dagens Danmark, og det er meget beklageligt, fordi der er faktisk dæmoner overalt, som konstant besætter mennesker og gør livet svært for os. Mange tror, at det er vores personlighed, der er i spil, når vi for eksempel opfører dårligt. Min kone tror, at det er mig, der er noget i vejen med, når jeg kigger på hende og siger, hvorfor holder du aldrig bare kæft? Men det er faktisk slet ikke mig. Det er dæmoner, det er dæmoner der udleverer deres syge ved at besætte os. I virkeligheden så gør mennesker faktisk aldrig noget forkert, og hvis vi gør så er det ikke vores skyld. Det er Satans skyld. I dag har jeg besøg af Bo fra Hvidovre. Bo, du har været besat i snart to år. Velkommen til. Tak skal du have, Allan. Ja, det har jeg. Og jeg er meget, meget spændt på det her, vil jeg sige. Det kan jeg godt forstå, Allan. Men før vi går rigtig i gang, vil du så ikke fortælle mig, hvordan den her dæmon, der har besat dig, gør dit liv svært? Øh, jo, altså, øh, han får mig jo til at, at, at, at, at bide min kone. Ikke? Han, han gør, at jeg bliver rigtig, rigtig vred, når, når jeg for eksempel taber i kortspil kortspil. Øh. Og så går han amok. Virkelig sådan mok når nogen påpeger, at jeg ikke er specielt god til at køre bil Det kan han slet ikke lide. Okay, okay. Det lyder meget ubehageligt. Nå, jeg synes, vi skal komme i gang, Alan. Okay, må jeg tale med dæmonen? Vis dig for mig, Bielsebabs. Øh... Ja, altså, Jeg ved ikke, om jeg bare lige sådan kan få kontakt til ham, nu. Sådan... Hold nu kæft, Bo, din fucking dræv Og jeg mig kom til, du! Du er så dum at høre på, Bo, Nå. Hvad vil du, præst Ellen. Jeg vil vide, hvad du hedder, og hvorfor du har besat Bo. Jeg hedder Kim, og jeg har besat Bo, for det er sjovt, okay? Hvorfor er du kjole på? Øh, det var min uniform som præst. Som, som, som præst, så har man det her på. Ja. Men, men med hvorfor, hvorfor er det sjovt at besætte Bo? For de er en vatpæk. Han siger aldrig noget selv du. Du skulle se hans klamme gule ansigtet første gang han prøvede at score sin fede kæft og lukke røven ud. Det var kraftigt sjov. Så talte hun om bagefter med en sko. <laughs> ah, det er sjovt. Det tror jeg sku vi gør igen når vi kommer hjem. <laughs> Men prøv at høre, vi mennesker, Kim, ikke? Vi mennesker, vi, vi taler slet ikke sådan til hinanden. Ja. Vi er gode i hjertet, og vi ønsker ikke nogen noget ondt. Og kæfte lyder kedeligt, du. Tror du selv på det? Selvfølgelig gør jeg det. Jeg taler aldrig grimt, og jeg har aldrig brug for det. Okay, vil du være? men det tror jeg så bare ikke en skid på, du. Vil du Det kan sgu være, lige skiftet kroppen en gang, du. er også ved at kede mig lidt i en røvkedelig bog. Det virker, som om du er en, der trækker til en hel tur med djævle pækken. Hvad mener du? Jamen, jeg mener, jeg har tænkt mig at besætte dig og smadre alle dine relationer med grov, usømmelige opførsel. og du dum eller hvad? du ikke med? Du kan lige våge Hvad skete der? Øh, Alan har vi fået fat i i, dæmonen, i dæmonen? Er han stadigvæk inde i mig, eller hvad? Næh, du skulle bare lige krop til ham, vandpigen her i kjolen. Sæt, mand. Har gang engang tøj på i en måned? Det skulle da lidt klemt. Har du, har du besat præsten? Hvorfor det? De mig en større vandpig end dig, mand. De er en kæmpe vandpig. Han tager virkelig til at få sagt nogle ting, kan jeg mærke. Og skal til familiefødselsdag i morgen. Og kæft, det bliver fedt, det her. Nå, Bo, prøv at høre. Vi ses. Jeg vil nu råbe nogle goddreng. Helst dum Hvad så, kællinger? Har I fyldt op i aldervinen? Far skulle tørste Kom nu herovre, kællinger. I drik sammen, men I gørs det min pik senere. Hej og velkommen til Lær at male med Citar her på P4. Mit navn er Citar Rose, og jeg er Danmarks førende glindemaler. Og min hund er Danmarks førende blinde maler fører det, det her er et unikt kursus, hvor jeg vil lære dig maleteknikker, så du kan føre dine kreative impulser ud i livet. Med mig i studiet har jeg min assistent, Ulan. Hej så. Ulan, jeg ved, at du har glædet dig. Nej, ikke rigtigt. Jeg har faktisk slet ikke glædet mig i dag. Fordi i dag, der skal vi lære den svære tegnekunst, Kroki. Og til det, der skal man bruge nogle blyanter. En stak papir, og så selvfølgelig en nøgenmodel. Og øh, Ulan, det er her, du kommer ind i billedet. Åh, <laughs> oh, det kører for mig i dag. Ja, øh, altså jeg, jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at være med til det her. Jeg har, jeg har, jeg har ikke lyst til at være nøgen. jeg hold nu op, Ulan, det skal gå rigtig til. du A med klunset. Men du er blind. Altså, kan det ikke være limhavet om jeg er nøgen? Prøv med, hvis man gør noget, så gør man det ordentligt. <sighs> ja, du kan heller ikke se mig lige ved det. Ja, okay. Godt. Det første man gør, det er at man tager sin øh, blyant. Åh, oh, oh, oh, oh, nej. Åh, åh nej. Åh. er lige. Nej, der var en her. Nej, nej, citar, det er ikke. Og så skal den lige spidses bare hurtigt ned i den elektriske blyantsspisser. Nej, ah, ah, citar, det er min pick. Stop. Åh. Ah! Åh oh, oh, oh, gud. Nej, nej, nej, nej. Undskyld. Det det er virkelig. Fuck dig, citar. Du spidsede min pick. Der blød over alt fuck. Nej, det er virkelig. Det er shit, mand. Det beklager uland. Det øh, du skal nok ud og få en skyllet Piss, Jeg troede, jeg troede bare det var en stor blød jo. Jesus Christ! Altså, for helvede, mand. det ligner min pek ligner lort nu. Sitar. At det er virkelig virkelighed. Altså det er virkelighed af. Men, men til gengæld så er jeg blevet færdig med min tegning. Tada! Sitar, det er ikke din tegning. Det er billede af Brad Pitt, du har printet ud i sort-hvid. Det er dig uden tøj på, som jeg har tegnet. Og således blev vi færdige for i dag. hus nu derhjemme. Jeg er jo stokblind, så hvis jeg kan, så kan du også tegne Cookie. Vi lyttes ved i næste uge. Jeg håber kraftedme ikke, at der var nogen, der så mig løbe ud med en blødende pik på toilettet uden tøj på. Jamen, jeg har jo ikke set noget. Det ved du i hvert fald. Hey, I ved, I ved godt, at uh, studievokabet livestreamer på uh, DS hjemmeside. Åh, oh, for pokker. Mm, du lytter til det tomme magasin, ja Åh, yeah. oh, hej og velkommen til Glæd i maven Programmet, hvor jeg, Tom Bilsbo, skarer igennem alle madmynderne som en super skarp Åh oh, åh oh, så klog kniv Åh, oh, hvor jeg med min viden fortæller dig lige præcis, hvad du skal spise og hvad du ikke skal spise Øh, oh, en dårlig start, Åh oh, ja. Nåh! er snart over os. Vintertiden er kommet, og det betyder mange forskellige ting. Det betyder blandt andet, at jeg får lov til at se min søn et par timer under opsyn. Men vent, vent! Ah, puha! Oh, det betyder også, at det, at det bliver sværere og sværere med lysten til emotion. Og, og det bliver meget værre med lysten til slik og, og, og kage og chokolademilk. Oh, for helvede der. Ah, Nå, heldigvis tager jeg en løsning til alle jeres slikmunde derude, der, der gerne lige vil holde figuren, men som ikke keder røre sig. Kommer her! Øh, oh, tip nu et! åh, nej. Tag tyk tøj på. Det er det første råd. Allerede i september måned, så er der ikke nogen, der ser, at du tager lidt på på mellemguddet. Islandske svætter, termotøj, hjemmestrik, marokkanske kjoler i ren silke er... åh, oh, nej. Oh, det er sammen rigtig gode ud. Det skal bare være noget, der skjuler din sande form. Så kan du leve af så du lyst til det. Ej, Ej, det sviger. Nå, tip nummer to. Øj, jeg i blod på en eller anden måde. Åh, det ser sikkert min så. Nå, tip nummer to. Øh, øh, drik nu på pulver. Det går simpelthen, det går ind og slukker appetitten rigtig hurtigt. Og så kan du bare følge dig med og ophustet hele vinteren. Uden at spise noget som helst. Det er faktisk en gammel opfindelse der, hvor jynere, der fandt stikke nu på pulver. Da drak vi bare bajer. Det tog også appetitten, så ikke? Øh, øh, så tog jeg rigtig meget på, så det er faktisk ikke så godt det råd. Ja. Time nr. 3. Få angst, for stress, gerne depression ni. Der er ikke noget, der kan tage tiden som psykisk sygdom. Jeg bliver personligt voldsomt vinterdeprimeret, så når julekiloene de først ligesom er kommet, så bliver selvhavet så kraftigt, at øh, øh, kiloen, de ligesom røstler af i løbet af foråret. Åh øh, for helvede. Selv tak Nå, Det var alt for den her gang, jeg skal... Åh øh, for helvede. Husk sundhed, det kommer indenfor. Det er heller ikke, om, hvad man spiser. Ej, gud, skal jeg brække mig? Ej, for helvede, skal skide. Ej, jeg har koldt sved. Puh, Tomme Magasin. Nå, Ole Warming, du er sigtet for at have offentliggjort CPR-nummer, adresser, telefonnummer samt penislængde og dybde. På alle folketingspolitikere i den danske regering, hvordan forholder du dig til den anklag? forholder mig faktisk ikke rigtig til. Altså, jeg siger, ved jeg ved, ved ikke, hvad du snakker Okay. Det er bare fordi, du, øh, du har lagt en video på Facebook, hvor, hvor du tager ansvaret for cyberangrebet øh, og nævner dit eget navn. Du siger faktisk helt specifikt, det er mig Ole Warming, der har gjort det. Mm. Øhm, vi har beslaglagt din computer, hvor der ligger en detaljeret plan for angrebet samt en video videodagbog, du selv har optaget under titlen Min Store onde Plan. Øh, hvor, hvor du ligesom beskriver øh, hele planlægningen og forklarer, hvordan du fik adgang til al den her meget private data. Altså, det kan alle jo komme og sige, synes jeg. Øh, det, ja, det er jo bare noget, du påstår. Det, du, det, ja, det er jo bare bluff. At du bluffer. Det er bare bluff. Det er det, jeg siger. Okay. Men altså... Det kan vi jo bevise, det ikke er. Altså, vi kan bevise det. Det er det, jeg lige har sagt nu. Det er det modsatte af bluff. Det hele vil bare gå meget nemmere, hvis du tilstår. Og så kunne det også være, at din straf, den ville blive mildere, ikke? Kan du ikke... Kan du ikke se fordelen i det? Mm, nej, altså det ville da være en fordel i, hvis jeg havde gjort noget, men det, jeg har jo ikke gjort noget. Altså jeg er uskyldig, og så vidt jeg kan se herover for min side af bordet, så er du virkelig dårlig til dit arbejde, siden du prøver at blufte dig til altså, hvad, en lønforhold eller hvad er det, du har gang i? Okay, ja. Nå, fint. Hvis, øh, hvis det er din øh, oprigtige holdning, så stopper jeg her, øh, okay. og, og så får du lov til at tale lidt med min kollega, Øhm, men jeg er nødt til at advare dig. Det gør jeg hver gang, øh, vi henter ham ind. Øh, han bruger nogle andre metoder end mig. Okay, er det en dårlig politifilm på 80'erne, det her, eller hvad? Skøt, altså, tror du, jeg bliver bange nu? Tror du, jeg bliver bange, eller hvad? Det er ikke min mening tror, at, at, jeg at jeg bliver bange. Man... Jeg, jeg, jeg, har... jeg for fra Randers. Du kan ikke skræmme mig, jeg får Randers. Alle psykopater er fra Randers. Og jeg forestiller mig ikke, at ham i køren nu, han er en større psykopat, end folk, jeg kender i Randers, okay? Nej, okay, det er bare... Vi har alle sammen underskrevet en kontrakt herinde om, at inden vi sender øh, øh, ham ind, så skal man lige advare. Men suit yourself og god fornøjelse. Jamen det er lige måde. Hvad fanden er det, han snakker om? Jeg har <tødder> Hvad? Hvad? Hvad? hvad, hvad mit navn, det er Augustus, og, og, og, og jeg, jeg det kommer kommet mig fra øret. Vi har sådan en lille besværlig filor hernede. Er det Diamonds er en lille krapøl. Øh, okay, jeg forstår slet hvad du siger, når du snakker sådan her. Altså, hvis du, hvis, du, hvis du spørger, om det er mig... Jeg sidder her nede og forklarer, at jeg ikke er skyldig i det, jeg anklager mig for. Så, så er det 100% rigtigt det er mig. Øh, men du kan lige så godt spare dig, fordi jeg kommer ikke til at indrømme noget, jeg ikke har gjort. <laughs> det, det er jo helt sikkert. Oh, det ved du aldrig før. Augustus, han har været på tagen, men... <laughs> jeg kan i hvert fald se dine øre. De dræber til en god rensning. Åh, oh, der har ja, godt med nej, creme nej, i den nej, øregang det, det øger sig. Slip lige min hoved. Du skal lige slippe oh, min oh, hoved. Sl sl sl sl du af. Der er jo fyldt med vogter dernede, Det fjerner Augustus. Slip med tungen. Nej, nej. bedst med tungen. Man ah. må aldrig dækket en finger ind i ørerne. Man skal dække tungen eller alle Nej, det der! Det er en oh, overkræm, så vidt jeg ved! Du skal ikke klikke mig! Du skal ikke! du skal Lige ind med spidsen! Og også, slap dog af! Slap dog af! Ja, nu, skal du, nu kan du høre ordentligt uh, igen, ikke også? Det var faktisk en tjeneste, jeg har gjort dig! Så mangler vi bare lige at se, om der er rent alle de andre steder, der kan være beskidt! Hvad vær, vær snakker du? Hvad snakker du? Vi må hellere ligge helt på numset, du har engang ting, og jeg nej, kan simpelthen samle sig så mange røvreps ned i sådan en røvhøjere! Nej! Nej, du skal slippe! Du skal slippe med røv! Du skal ikke! Nej. Vi skal have det, vi skal have tjekke det, det... ikke røvræps, det er ligesom kold. Men, men man skal tage det i opløbet, ellers er kampen til, men han tabte, og lad os lige kigge en gang på læst ræd. Du skal det, du det, du det, du, du skal Satan, nej, hold da kæft, man, der, det er helt kolonier stop, der, stop, på dig. Åh, oh, det må vi heller lige få smags på. Nej, spiser min han det der. Det smager godt. Åh, oh, de hele modende i røvrøft, den skal vi da heller lige få på. Nej. Nej, du skal slippe en røv, slippe en røv, slippe en røv. Åh, for mundfuld lukke. Åh, smager godt. Nej, stop, oh, stop, go, oh, stop. Go, jeg siger, go, jeg, jeg, jeg siger hvad som helst, du bare okay. okay, Jeg siger det hele. Jeg, du skal stoppe, med at ikke får en røv. Du skal stoppe, med at ikke får en røv. Så du vil sige hvad som helst? Så fortæl mig, hvem stod bag cyberangrebet på den næste gang. Ja. gænne? No. Jamen, det, var, det var mig, så Ole. Det var mig, Ole Varpink, der gjorde det. Og ja. du, skal, du skal ikke slikke ah, vare på det, jeg ah, men... vil ah. Augustus, gør det igen. Endnu en stolt dag for politiet og demokratiet. Så mangler vi sådan set bare lige at sutte dine tæer rene, for det godt. Men håber ikke det her. Nå, høj. Nej nej. <laughs> nej, nej, nej, Åh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, det kælder. dig, Åh, Det var. Hej, jeg vil godt bare lige komme med et hurtigt opråb. Det er fordi, at der er et stort hul i mit land, og jeg kan stå hurtigt, ingen mennesker snakker om. Hej, tænk nu det, hej, tænk nu det, hej, tænk nu det er snart ikke flere pølsevogne tilbage. Og hvad gør vi ved det? Danskerne kan ikke lide uden pølser, pøllerne kan ikke lide uden danskerne. Og pølsemanden er den sidste bastion for en rigtig dansker. Det er det sidste sted man kan gå hen og være sikker på at ikke er en smejlig ordning. Det er det sidste sted man kan gå hen og være sikker på at man også spiser lidt af det. Som ham, manden der har lavet mad, han har på fingerne og i næsen og i øjehuller. Og jeg vil være træt. Jeg vil være træt af steril mad. Jeg er rigtig, rigtig glad for pølser. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for pølser med bakterier på. Og jeg synes det er en skænsel at vi i Danmark skal begynde at spise rent mad. Jeg vil have skidt mad, jeg vil have lort i min mad, jeg vil have klam mad, jeg vil have hårde pølser, jeg vil have alt for stegtede pølser, jeg vil have blødt brød, og jeg vil have dårlig remoulade. Hvad fanden fucker da?